druma noastră mântuirea în de și de să ne vidiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de vală de Dumnezeu, să -ne noi. Slavă în cei de sus, lui Dumnezeu și pe Pământ, pace între oameni, însubnă, din Părinere. A venit și anul acesta acest frumos cuvânt în care, în vis credincioși, aș putea să spun că este totul timp ființa omului. De multe ori căutăm, facă ceva, ce nici noi nu știm ce ne-ar trebui, dar cel ce ne-a zidit știe mai bine decât mintea noastră, indiferent cum ar fi ce-ți trebuie. Dumnezeu nu a venit pe pământ să se întrebeze cu multe cuvinte și a venit practic și concis. Trebuia să dai exact în ce cei lipsea omului, acea pace, acea recunoaștere în drepturile Lui, dreptul pe care și slavă pe care a pierdut-o datorită neascultării. Și acest lucru vedem răscut de des în ființa noastră când ne-am în două milă lege, deja începem să ne facem de ceea ce este mai sunt în noi, Pacea. În acest motiv și Îngerii lui Dumnezeu, când au venit și au cântat lui Hristos, i-au cântat slavă pentru cei de sus, lui Dumnezeu, adică întungeria care este în jurul Dumnezeiei, iar de pământ pace. Acea pace nu care o propovăduiesc oamenii de șerța izigărul acestora, ani, zicând pace și doresc război. Era acea pace lălintică care vine urma războiului păcatului. Că orice om are războiul în lăuntricul duc și nimic nu aduce război mai mare decât păcatul, turbură conștiința, te revășește, te toarnă într-o altă formă de neodihnă. Oricât de ce a fi fost păcatul și odihnitor, să nu uitați, acela pentru o clipă. Dar ce faci cu restul? Nu se penungă totul cu acea clipă. Apoi conștientizezi mă la în care ai căzut. Te răvășești, te tuntură, până când iară îți rătă păcatul și ca o muscă nevinovată, iarăși caz, în acea De Deci acea pace a o Hristos pe pământ. Acest frumd care s-a născut astăzi, cel mai sunt dintre toate nașterile care s-au făcut de pământ. Într-adevăr, Acum avea să se întâmple, să se împlinească ceea ce a spus înțeleptul Solomon, că nimic nu este nou sub soare. Acum, acea monotonie a lumii de 5500 de ani avea să fie întreruptă, că era ceva nou sub salt. O de o imaculată îngerească, avea să aducă, fără de departat, să-ți iubeze Regele Finii din Duhul Sfânt, că cel mult așteptat, scumpul frum, Domnul și Mântuitorul Sufletelor Noastre, sufletul Cestorul Iubiți că din ce orice încă la acest frumos braz și în alțădori totodată, de cum și la pânghiera domnul, să obișnuește în biserică de viață ca în stătătorul să primiți o pastorală, așa vom urma și noi aceste Sfinte tradiții și voi da cuvânt pastorale a noaptea o Cristopoliți, împreună cu dragostea care vă poartă. Pastorala la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos la Mănâncinii 2009. Iubiților fiilor, nici întregul mona al și tuturor credincioși o greu să Citat. Casa e o frată micitate sfântă a prorocilor mari îmi ți casa în care certul Dumnezeiesc se naște. Astăzi este zi de mare praznic, este măsă mare sărbătoarea creștinismului, este plinirea vrei cum o numească Apostol Padre, când Dumnezeu s-a întâmplat chip de loc în și s-a născut din Fecioara Maria pentru în neamnului Dumnezeu. Este praznicul Proorocii de Sfinții Proorocii a Invectului Testament de Sfântinilor zilelor, când Sionul se va umple de mare cinste și către el se vor îndrepta copoare multe ca să învețe cuvântul Domnului. Este o taina tainelor de Dumnezeu mari mai înainte de veci ca pe cei de lege să-i răspund pe retnul. Taina binevestită prin înger, atunci când Tatăl binevărește ca cu Iisusul să-ți placă om iar Tugul Sfânt să colugreze cu Fiul. Sunt o Miei ea ne cheamă să privim spre Niclăiem micul oraș de care a fost matul al mare de eveniment și tu ele, e frata, deci ești mai mic, deși ești mai mic între minile lui Iuda, din tine va ieși să peste Izaim, iar o și a lui este când început din zilele veciiei. Cu o mie de ani înainte de Hristos, în să a născut mare de proroc David, pe care sunt Scriptură numește strămoșa lui Mesia, în anul dintrăien este conturat într-un plan dumnezeiesc ce cuprinde și explică timpul și locul venire fiului Dumnezeu în lume. Este un plan de pace după cum proclama mai departe prorocul vorbind despre Mesia. El va paște poporul prin puterea Domnului într-o slavă a numelui Domnului Dumnezeu deci, uh, său și toți. E fără de vince, el va fi mare până la marginile pământului, el însuși va fi pacea noastră. ce mărăția lui zice și sunt la ambrose al medioranului. Mitlaiem este casa câinilor, e frata, dar și casa celui ce vede nebunie. Dar amândouă sunt aceleași lucruri, căci Hristos s-a născut în casa nebuniei care nu mai este casa nebuniei, ci prin nașterea sa vitremul s-a făcut casa pâinei, fiindcă primește acea pâine care se poboară din cer. Dar este și casa nebuniei, pentru că acolo îi rod rău, rău căutând pe Hristos, a dat ordine să fie uciși nevinovații plânci ca la 14.000. S-a născut Hristos în vede peștera din Hitlăiem, ca să arate că El a venit să aducă lumină să risipească în tunericul. A venit să risipească în tunericul din peșterile iadului și în tunericului păcatului, de pe fața pământului și să să în toate părțile cu raza de țară lui Dumnezeu În, în zilele mântuirii noastre, Sufnico di Macioritul mărturisește că Dumnezeu Tatăl nu putea face pentru omul altă mânână mai mare, a nașterii Mântuitorului. Lucrul s-o potit ca minunea minunilor, că și este mai înfricoșat decât aceea că Dumnezeu să se departă om. Că și sunt Apostol Pavel înțelege zicând că Fiul lui Dumnezeu nu din firea omicelilor la patru ci din firea noastră a oamenilor. Deci a primit a se face om smerindu-se pe sine până la fruce și până și-i moarte pe frânge. Mintea noastră nu poate să fugete și nici să cântălească atâmpul smerenie Fiului Lui Dumnezeu. Se cupră în răgată văzând pe Fiul lui Dumnezeu întru pat și dacă Dumnezeu s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut ca noi să ne facem asemenea Lui. În omenirea Fiului Lui Dumnezeu, la primirea vremii, deschide căile în de Dumnezeu, tainice și necrăite oamenilor după cum întărăște și Sfântul Maxim zicând. Atât de, de plin îl va face pe om Dumnezeu, cât de plin s-a făcut el omului. Că ce ca acela care s-a făcut om fără de păcat va și fila noastră și atât îl va ridica pe om din piscina sa, cât s-a coborât el în piscina omului. Iisus Hristos s-a făcut în tot chipul asemenea nouă, afară de păcat și coborându-se până la cele mai de jos ale pământului, adică în peștel la celor Unde tirania păcatului neprebușisele ne-a chemat spre noi oamenii să ne facem într cu la asemenea Lui, iar prin botețul mântuirii ne-a ridicat mai presus de toate cerurile prin nesursita sa față de om. Această lume a minunilor este săvită și prin cântările bisericestii, în care auzim că păstorii s-au închinat, magii au vândat, iroții s-au tumpurat, iar nu au dus lui Dumnezeu în țara, slavă în cei de sus lui Dumnezeu, face, când fiilor, micești, valandră, și Dumnezeu, că nu-mi place, oameni mi amă bunăvoie. Iubiților fii vă cel din petop, am prorocit cele de sponaștere a lui Insuțicând, cât sunt de frumoase să se lasă Valama a prorocit de trei ori pentru Israel și, și a spus steaua care trebuia să se arate în vremea nașterii Mucuitorului. Și s-a așteptat prinirea prorociei despre stea, prorocie ce s-a devenit adevăr în Egipt, în Persia și în alte părți cu doi ani mai înainte de nașterea lui Hristos. Când au devenit magii o atât de mare, care nu-și mai făcea drumul ca și celelalte, el a răsărit la Apus și venea de la miezul zi la miezul noapte Și-au adus aminte de prorocia ce zice: Se va naște un părat care va împărăti se toată lumea. Să arăta asta, au avut o mai înainte de nașterea lui Hristos ca să ai imagini, vreme de a se uita de, de a merge. Pentru a pregăti o călătorie atât de lungă din Persia până la Ierusalim, dar Dumnezeu a o ca magii să meargă mai întâi la Elimiroș și să-L întrebe unde este împăratul ce s-a născut de curând. Iar acest lucru nu a fost întâmplător, ci ca un semn prin care avea să se anunțe prin decret imperial nașterea lui Hristos. Această lucrare dumnezeiască s-a făcut ca nu cumva poporul cel ales al lui Isaia să spună că nu a cunoscut prin ulea și de timpul venirii lui Mesia, fiindcă cu 700 de ani înainte de venirea Domnului, prorocul Isaia a spus, iată trecioara între ce ceva lua și la naște fiul și chema numele lui ce se chiar ce să cărbuiește cu noastră Dumnezeu. Satana acest proroc, o feceară, v-a negrei în chip negru la plinirea vremii, prin lucrarea lui Dumnezeu, și din ceasul acela a început să plândească pe toate fecioarele ca să care din ele va naște fără de bărbat, ca să împiedice mântuirea ce mântuire De aceea Dumnezeu și-a lăsat multă sau înțelepciune când a dat logodni fecearele ca să nu bătiască diavolul că ea este vecioară cea din vece așteptată și aleasă să nască pe Mesia. Căci dacă aflat poporul, având în vântă ce nefie o ucidea cu pietre după legea lui Moise, dar satana s-a înșelat. Sunt ubritor ideologul și mare de la spun că s-a dat logodic vecioare, ca nu cumva satana cunoscând de la început taina mântuirii, să nu intre în luptă cu Hristos, căci Hristos trebuia să fătimească, să fie bacioforuit, oporuit, răstignit și la urmă să fie omorât, iar și știa și el că noi, prin pătimirea lui Hristos, ne româim. Toate acestea erau prorocite de Isaia care a zis, dar el a luat asupra jurăna noastră și cu suferințele noastre s-a apărat și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Eu când a văzut că Maica Domnului a în pădute ce s-a încristat. El iată, a luat pe această degeară din mâna prorocului Zaharia să-i păzească degearia nesigată și când a văzut-o vrea a început să se scrântească. Cum te s-a cineva să se apropie de un vas al Domnului Sfânt să întreba Iosif? Și de la acestea, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis grăit. a fiul ta, a venit că -a luat pe Maria logotica ta, că ceea ce s-a zămisit într-un este de la Domnul Sfânt. Și așa întărit în Înger, Iosif a primit aceste cuvinte și a luat Domnul. Și cum arculisește Suza scriptură, n-a cunoscut-o cu ea până când a născut pe fiul său cel născut, care i-a pus numele Isus. Însă cheile legioniei, cele ce au să de la sunt, nu au fost picate nici înainte de naștere, nici în naștere și nici după naștere. Magii, nu au ajuns în ideea s-au dus să prinitori și au întrebat unde este împăratul care să născut. Și înțelegând Ierod că în ideea și anume invit pe El, se va naște Hristos cu mare lipă în jur la și cercetați cu de-a mănâncuri și dacă veți afla, vestiți-mi și mie, ca venind și eu să mă închid cu S-au închinat și-au dus în daruri, aur, smirnă și tămâie, Au ca un împărat, în mine ca un Dumnezeu și smirnă ca un Hritor. Și luându-și din viț, să nu se mai întoarcă la erot, a pornit înapoi pe altă cale. Eros s-au avut de mare tulburare și arătându-și de cele sfuse de magi că Steau s-a arătat cu doi ani mai înainte, a trimis o stașă în și în toată o lui să taie pe toți muncii de doi ani și mai jos, că numai așa va fi sigur de uciderea acelei părați care i-a dar înainte de aceasta a Domnul să arată lui Iosif în și spuse Scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fuge în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune fiindcă Erod vrea să caute pruncul ca să-l omare. Și-a luat Iosif pe pruncul și pe mama lui și au mers în ca să îmi vinească lui Osia ce zice din Egipt am chemat pe fiul meu, iar după ce au stat de șapte ani în Egipt, i primind porunță-nchis, s-a luat vâncul și pe mama lui și au venit în părțile Galilei, în pământul lui Israel și, ducându-se în Galileea, s-au șezat în cetatea Nazareth ca să se întâlnească alt al Scripturii care zice, Nazarina se va chema. Iubițelor credincioși, mă bucur la astăzi că s-au aceste frumoase colimbe încinate frate cu naște lui Hristos, vezi frii ce ne-aduc aminte de Cel care ne-a izbărit din vresteni și din păcat. Poate mă întrebați, pentru ce ar fi mai, mai, mai fi fost nevoie de stea, de vreme ce din Scripturi să știe că Hristos se va naște din o Hristos s-a îmbrăcat în, în atâta smerenie încât, Deși El era încă pe pământ și cer, nu era cunistul de făturile sale. De aceea Dumnezeu a trimis magilor steaua și a călăuzit până la peșterea din Mitleian. Și aici magii din Persia, păstorii din împrejurime din și îngerii din cer, toți se închină, fruncului Dumnezeu este aducând ale lor daruri, magii aducau în cunii și lămâie păstorii cu smerenie, iar îmi la văzut de astăzi. astăzi, în vremea praznică, în nașterea Domnului ne revenim sarcina să ne deschidem la de inimii pentru a primi pe Hristos. Să învățăm de la înțelepul Iosif cum trebuie să ne supunem cu credința în sujba lui Dumnezeu. Să căutăm mai înainte de toată împărăția lui Dumnezeu și adevărul și toate celelalte se vor adăuga nouă. Ne bucurăm și mulțumim bunului pentru pace și toate da, în peste biserica noastră. Pacea Domnului nostru, ochi Iisus Iisus cel care s-a născut în din Biflăien, să cuprindă sufletele și miile dumneavoastră pentru a deveni mai buni, mai iertători și mai credincioși. În acest praznic al Duhurii lor devintunite îți plământuire, vă urez în cele duormicești îndeplinirea tuturor dorințelor ce îți plământuire, și rog pe Dumnezeu să asupra tuturor meritele noastre, binecunctori, arhiești, în Alba Sfințitul, Mitropolit și Eglesia. Ubiți, că din ciorș, mulțumesc în Alba Sunțitului pentru că și-a adus aminte de noi în acest capăt al țării. Mulțumesc pentru frumoasa pastorală în care se descrie, sub nașterea Domnului Hristos, care a fost atât de așteptată în primul rând de poporul lui Teu, cei care credeau cu adevărat și și știau că trebuie să vină, și în al doilea rând, parcă în concurență cu El neamul. Neamurile erau mai păgubite de păcat. Poporul tău mai avea o linie de putere, fiindcă mai avea o lege. Pe timpul Mântuitorului s-a părăginit de tot Sinagoga. Majoritatea politeilor Sinagogii sunt și celui a și banul și intereselor. Popoarele erau obosite de atâta filozofie de șarpă. Ultima halta a popoarelor era sinuciderea. Din acest motiv și Sfânta Scriptură spune că Mântuitorul a venit la primirea vremii. Adică atunci când s-a făcut acel bubor, când păcatul a ajuns la cogeu, când omenirea era așa de încorsetată în chingele păcatului cât că nu mai putea Până și minte era să Oamenii nu-și mai aveau identitatea lor. O mână de oameni stăpânea pe ceilalți. Acei erau ca niște despoti, dădeau ordini să fie omorât sau să supraviețuiască. Restul lumii era întingată și cerea ajutor. Nimeni nu putea ajuta. Din acest motiv și Dumnezeu a lăsat vremea să curgă până când omul și-a epuizat toate forțele lui. Și când s-a văzut, cum spunea închiditorul în Evanghelie, Jehrui de tău avea fi prin teren, atunci nu avea în să curgă și mândria aș putea să spun că era Talin. A topteva și plăsile voastre la nivel de individ, până nu se sparge mântrie, animalul mântrie din tine, nu pot să te smerești niciodată. Așa este păcatul coboară pe om în regnul animal, Cred că și animalul de din de dragi credincioși și rușinat dacă avea acces prin conștiința lor, dacă avea conștiință la ceea ce se coboară. Mântuitorul a venit ca un om de născut din fulgura feceară Maria după nouă luni de la concerte. Buna vestirul. Nu din sământă bărbătească, ci din sământă dumnezeiaște. De ce așa? Eva-Nada în Eden a fost făcută din coasta lui Adam. Adam era deja om, om de sărbășim. Și, și văzându-l Dumnezeu că este singur și îl i-a făcut ajutor pe Eva din coasta lui, dar el a rămas întreg. Așa cum Eva, cea care a ieșit în Eden, a fost prima femeie făcută fără femeie. Și din mâna Lui Dumnezeu și din voastra de Adam avea să vină noua Eva, Maica Domnului, să nască pe noul Adam din femeie fără bărbat. Din acest motiv și Dumnezeu a plătit mântuirea omului ca să urce pe aceeași reafă pe noptețe, pe Eva. Și-a greșit El și-a pierdut în edem, în porfiră și visor. Iată, recuperează noua evă în pătratea aceea de șapte mâini. Adam a greșit în edem, la șaptea diavolului. Atât de cruntă și de definitiv că i-a fost și irecuperabilă totodată la lui era direct de la diavol încât că el nu mai putea să stea acolo decât să vină robia morții în trecerea timpului și de aici nu se mai putea ridica trebuia să vină nou cu la ta, fără de păcat și acela nu să sămuntă bărbătească, ci să-mi această haine a trupului timp să nu din sângerile femeiești, ca așa cum încântește. Noi ne proim din sângerile mame, Așa și Hristos, din noua Eva, din prea curata feceară Maria, avea să-i împrumute această haină apropiată, unde stătea acoperită Tunesia. Iubiți credincioși, magii au la aur ca un împărat. Să nu înțelegeți împărat peste cele materiale, împărat peste păcat. Împărat peste păcat adică stăpânește păcatul. Păcatul este pus sub picioare, că ei în general se face păcatul din mândria trupului și sufletului. Așa cum un împărat stăpânește pe cei de sub el care sunt în stăpânirea lui și la glasul lui tot star, așa omul când își pune împărăteasa, mintea în obilață cu cuvântul Dumnezeu, toate animalele din noi, adică toate păcatele ta. Și să fiu mai concis, ați observat când dă tercoale păcatul, precum la strână, se tot învârtă unde să atace. Mintea începe să se întunece, se înțeșură, apare încetoșează. Apare dulceanța pecatului și te pune într-o probabilitate să fac sau să nu fac, până te zbâncine și execuți păcatul. Atunci tu ești rog păcatul, Dar când mintea ți este destul de stabilă, atunci este să peste păcat și mare putere peste tine. În acest motiv, unul din și aduce aur ca un împărat, ceea ce lipsea de nomenire. Trebuia să vină împăratul, ziditorul cerului și al pământului, fără de păcat. Aduce tămâie ca unui Dumnezeu și aduce smirne ca un monitor aceste lucruri de mare faină. aveau să fie prorocești arătându-l de către niște oameni care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, din adânca pensie, după i-a ca să aduc acest darul noului prun, iar iuteii acolo, acasă la ei, cu mintea încețășată n-au putut să pliceapă că li se naște Mesia. Cel mult așteptat pe toată Sfânta Scriptură în care ei erau înnobilați. Cei care nu l-au primit de Hristos niciodată în viața lor. că mulți s-au și creștinat știindu-l că acesta este Mesia, aceia l-așteaptă de nouă Mesia. Mesia mișinos ca împărat, dar împărat material. Și acela va fi Antichrist, care nu are nicio sorginte biblică. Singura sorginte biblică o are că se va naște din seminția lui una din cele 12 semnânții care nu au fost la bine contarea dacă nu-l și se va naște din cea mai desfrânată femeie. Deci, acesta este mesia care îl așteaptă. poporul Dumnezeu actual. Scrie în Sfânta supus supusa de nouă și toate neamurile noastre. Acum, într-adevăr, așa este. Dar când spune acolo că supus amorabile se referă că toate credințele lumii călcânești vor veni și se vor împlina la Ierusalim în ceea ce a spus Apostolul Pavel, un domn, o credință și un profet. Nu în acest cumeni pervers care va încredința de nouă Mesia, ce va fi anticrist. Iată, dragi credincioși, că se poate ține dreapta credință așa după cum a lăsat-o simții părinți. Mă bucur enorm de mult că mulți ați trecut peste aceste incomode zile de sărbători când toată lumea mergea cu alari și cu toate nebunerele iar ați că țineva să ați călătorit. de o mare învolgurată ca la Vă mulțumesc din suflet că ați ascultat cuvântul Sfinților Părinte și împreună cu copii, pătrâns, tineri, ați venit și v-ați împărtășit după legea Sfinților Părinte și după legea mâințurilor laminilor. Iată și Dumnezeu v-a ajutat, ne-a ajutat și astăzi o să-ți vedăm pe Dragi credincioși, încă o dată mulțumesc că ți mulțumesc o doar să-mi spune Sfântului și tuturora că ne-am întâlnit în acest frumos buchet cuvântător să aducem cer de la urmă, noului cum și mamei lui, Marta Domnului. Dragi credincioși, dacă... Ne va ajuta Dumnezeu, de-a lucruri timpului, vom mai educa în aceste taina, cât ca de mar, al Domnului nostru, și să Sava și cinci tante. Amin.